Iker Elgizalde, egunon? Egunon? Bueno, ba, Ene. aipatuko dugu, sarritan askotan, antzete irratian, aipatudun gai bat, hau da, endaileko ikastaloa berriaren proiektua, izan ere, azkeneko jabete, e, bueno, luzea guetan, ez ere esan handia piztu egindu, e, eta, bueno, ba, bertan ba, gaia estabaidatua eta boskatua izan zen, e, azken, bueno, ba, en, endaileko, zea, e, erriko etxean. Amazazpi boska alde, E, Amalau kontra, bueno, ba, irakurketa ugari egin daitezke bai boi e, buruz, baina lehenik eta behin, alde guzu labur nola iragan zen bueno, ba, Kontseilua bera? Bai, nik uste lehenik, berda, oroitara zi, nola iristen giren e, deliberazio honetara, haintzinetik e, ze giro sortu duen horrek, e, ez? Eta hori da, pixkat atzo, e, gure aldetik bederen e, aintzinatu duguna, Uh, noski aldeko boza eman duhu, hortan uh, ezginuen ginuen uh, inolako zalantzarik, baina uh, boz hori nik irudikatzen duena uh, bereziki, da uh, erriko etxeko gehiengoaren partetik uh, jarrera bat, eh? uh, konsentsurako, ez tabaidarako uh, jarrera eza, eh? ez izaitia. Beraz, atzo iristen gira uh, deliberazio retara, zanudan bezala, uh, giro aski uh, tentso batean, uh, nun, uh, nik ezberdintuko nituzke, hainbat uh, hainbat postura. Eh, uh, badira, alde direnak, eh, ikastolaren uh, aldeko jarrera garbiadutenak, eta ero kontra direnen artean, uh, ba, badira zonbaitzuk, zonbaitzuk, uh, uh, eien jarrera kontrakoa da. Kontrakoa da proiektu honen kontra, baina balitz beste proiektu bat ere kontra egongo ziren. Uh -huh. Azken finean, ikastolaren eta sistema, imersio sistemaren kontra direlako. Uh -huh. Eien buruetan, argi esan bar da, hemen Estatu Frantxesean, eh, eta Iparre Euskal Herria momentuz, oraindik ere, Estatu frantsesaren menpe dago, eien buruetan, eh, errepublikaren izkuntz bakarra frantxesea da. Eta hortik haintzina ez dute deus entzun nahi. Uh -huh. uh, Entxeatu dira, eh, euskal kulturaz uh, mintzatzen, alde zirela, baina azken finean izkuntz politika baten kontrari dira. Uh -huh. uh, nahi izan dute denan hasi, zer den legala, zer den legala, eta abar, hori uh, alde aurretik badakigu uh, nola egin diren gauzak, baina zergaitik egiten dira hola. Uh, alde batetik, defendatzen duten errepublika hori ez du izkuntz gutituak, ez ditu erakos gutituak uh, onartzen, ezagutzen, eta bestalde batetik uh, eskola publikoaren defentsa handi horretan azten dute imersio sistemaren uh, aukera ez dela ematen gura soei. Besterik izanen zen, imersio sistemaren aukera emango balitz, bakotxa autua egitea ikastola edo eskola publikaren aldekoa. Hemen hori ez da ematen. hemen imersio sisteman sinisten dugunok, dugun aukera bakarra ikastolaren alde egitea da. Eh? Eta horrek ez du esan, hai? oposizioan jartzen direnik beste, uh, beste sistema, baina argi eta garbi uh, hau esan da. Eta atzoko plenoa uh, horren irudi capena izan duda hala ere kaenba kontradirenak es eh, dirakai lengua eh, aldeko proiektua alde eh, zirenak eh, edo sinetenak ba batean ba boska gehien e, jaso e, zenuten e, proiektua aurrera tera da baina eh bueno ba, esten dugu baita ere ba kontra bat daukatela zeintzu dira zure sentsazioak hemendik aurrerase gertatu daiteke. Bo aintzinetik esatea gure ustetan eta agian erripikatuko naiz baina nere ustez aldeko bozak gehiago izaten alt Uh, ba, esan dudan bezala, uh, kontsentsurako, estabaidarako, gauzak elkarrekin egiteko naikeria izan balitz, agian boska uh, bestelako izan entzen. Hori, uh -huh. aparte utzita, nire senzazioa da, uh, ba, sonbaitzuk, eta bereziki gehiengoaren taldean, herriko errikoetxeko gehiengoaren taldean diren sonbaitzuk ez direla hortan geldituko. Eta? Eh? eta gaur endaiaz mintzatzen ari gira, baina ikusirik eien jarrera, eh, azken finean, eh, ikastola guztien finanziamendua zalantzan ematen aldute. Eh, eta hoietariko zonbaitzuk nikuste eh, kezkagarria da, hogeita bat garren bendean duten jarrera izaitia. Eh, euskara denen ondarea da, euskara... Eh, salbatzeko zen salbatzeko salbatzeaz e, ari gira e, neurri guztiak onak dira eh? eta oposizioan jartzea edo eskuntza eredu bati olako eraso bat emaitea ez da onargarri uh -huh. esut te respetato corduan zureusteiz eh herriko kontsailuak hartutako erabakia herriko kontsiluak hartutako erabakia onartu <laughs> bertuak dira onartzerat baina Uh, badute, badute uh, bestelako uh, bide batzuk oztopatzeko uh, hartzo hartu den uh, erabakia. Uh, bo, ni ez nahi sobera aurreratuko, ze ez dakit zuzen beraiek asmoa zein den, baina ezaitiduritzen hortan geldituko direnik. Mm -hmm. Demeraz, mm -hmm. berko da ere uh, hemen nikaintzina adiegon eta agian uh, ba, mobilizazioak berko dira Nahi baldi madu gauzinez, uh, ikastola berriaren proiektua aintzinerat joitea, baina endaiako ikastola proiektu horrekin jorkoan dena da uh, ere Iparri Euskal Herrian ikastolaren ikastolen geroa. Ikastan geroa ipatzen dugula, demoraluzio honetan, bueno, ba, keska handia piztu da, e, endaiako biztalerriaren e, bueno, zati garrantzitsu eta ondi ba, batean, e, zer gertatuko zen ba, proiektu berriarekin, gurasoak baitarik eskatuak izan e, bueno, e, zeuden eta dauden e, gai honekin, zein da biharko endaiaren mesua momentu honetan? Ba, biharko endaiaren mezua orain arte defendatu duguna, haintzinean eman duguna, Uh, elkarrekin bardugula proiektu hau uh, haintzinat uh, eraman, eta uh, nik esan nuke, zonbait zuen uh, buruetan nahi dute ere endaiarrak uh, oposizioan jarri. Hau da, alde batera edo bestera egon. Hemen elkarrekin gauzak eginez, haintzinerat egiten aldugu. Eta hori izaten alda, izaten alda bide guretzat uh, egokiena. Eh, beraz, uh, hemen nik uh, haintzina, goazen, elkarrekin, uh, azken finean, borroka hau maitera. Uh -huh. Eta biharko endaia horretan kompromizu argia du eta konpromisu horrekin uh, ba, haintzina, haintzina segituko du. Uh -huh. bueno, ba, Guzti horrekin gelditzen gara iker esker benetan gurean izatagatik. Bai, mi esker zuei.